El Magazine de Cabiló Radio Un espacio de información del Paule de Sella Bon dia, comencem el magasim amb els titulars de la informació més destacada del mes de maig. Perilla la continuïtat dels serveis socials locals amb l'aprovació de l'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Jovens i majors de 50 anys són els més afectats per les dades de l'atur, que a Sella arriba al 13%. Saica i Baerça seran les empreses encarregades de la recollida selectiva de la brossa. L'Hermita, el pàrquing i el local de l'Ajuntament canviaran la seva il·luminació perlets gràcies al PA, el Pla Provincial d'Estalvi Energètic. La Paella del Casino guanya el primer premi del concurs de paelles organitzat per la Comissió de Festes. L'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local arribarà a les Corts Generals abans de l'estiu, el que fa que la reforma entraria en vigor l'1 de gener de 2014. Les mesures recollides en aquest document suposaran l'estalvi de 7.129 milions d'euros en tot l'Estat. Prevaldre l'austeritat, reduir la ineficiència, eliminar les duplicitats, racionalitzar el sector públic i ser motor de creixement són els objectius que el govern pretén amb aquest projecte. però sota aquest preteste el que es pretén és desmuntar la xarxa del sistema públic de serveis socials. L'article 26 d'aquesta llei estableix que sols els municipis amb una població superior als 20.000 habitants podran tindre competència directa al sistema d'avaluació i informació de situacions de necessitat social i a l'atenció immediata a persones en situació de risc d'exclusió social. D'aquesta mena, els municipis Consella podran perdre les eines que informen i evalúen de les necessitats socials reals del municipi. Àngela Sánchez, treballadora social de Sella, ens conta com funciona actualment el sistema. L'agrupació de municipis està formada per Finestrat, Sella, Relleu i Orxeta. Finestrat és el capet de municipis i, entonces tots els, els alcaldes deleguen en Finestrat, en l'alcalde de Finestrat, per a la gestió de serveis socials. Uh -huh. Què passa? Nosaltres tenim, rebem una, una subvenció, entre altres, la més grossa, diguem, que és de la Conselleria de Benestar Social. Val? entonces ens donen uns diners per a uns programes, que mosatros estem executant en aquest moment. Aquests diners són en funció del gasto. Un servici d'ajuda a domicili, que és un dels programes que tenim, doncs pues a lo millor la conselleria mos dona X diners, doncs si ella té un cas d'ajuda a domicili, d'un usuari que necessita l'ajuda a domicili, doncs pues aquests diners van en funció d'eix usuari, d'un de només un usuari. En fi, n'està, a lo millor en té 10, doncs ret més diners. Molts alcaldes i regidors, independentment del color polític, estan demanant al govern central que no desapareguin les competències municipals en sanitat i atenció primària en serveis socials. Àngela Sánchez es comenta quins són els programes d'ajuda social que es porten a terme en el nostre municipi i que a dia d'avui no sabem què passarà. Tres programes, fonamentalment són tres programes. El programa d'emergència social, eh? donem servei a, a les persones que en un moment puntual de la seva vida pues, necessiten una ajuda, una ajuda econòmica. Val? Després hi el hi d'ajuda el programa del servici d'ajuda a domicili, que és quan hi, ha, eh, quan hi ha alguna persona malalta, major o no major, o un discapacitat, i ja han anat lo sempre la finalitat és mantindre aixa persona en el seu entorn, eh? Entonces, sí. tenim una persona, contratada per l'Ajuntament, que va a fer eixi servici, eh, pos el temps eh, una horeta o depèn de... En funció. I després, el tema de convivència, que és el que estem molt relacionats amb les associacions del poble, especialment el de la tercera edat, eh? i els ajudem, entre altres coses, a a demanar, a demanar subvencions per a, per a, mm -hmm. per a fer activitats, eh? per a fer tallers, per a fer sobretot, sobretot viatges, eh? perquè la gent gran, des, igual d'este poble que tots, el que preferentment són els viatges, el que volen i enjuntar-se pues, dos o tres voltes a l'any, eh? fer un dia de convivència. I tot això intentem subvencionar-ho a través de, de Diputació, deputació, eh? pues, aixecant-nos un poc a fer la gestió. Les diputacions hauran de fer front a aquests serveis als quals no se'ls ha donat una dotació pressupostària. Per tant, es veuran obligades a no oferir-los. A més d'aquesta manca de pressupost, cal afegir que haurà el desconeixement tècnic de quines seran les realitats locals, el que farà impossible la posada en marxa de projectes específics que donen resposta als problemes reals dels municipis. Per finalitzar, Àngela Sánchez es comenta quin és el perfil actual del demandant d'ajuda alhora que obri una via de col·laboració en Cabilo Ràdio per difondre la informació dels programes d'ajuda social. El perfil de l'usuari ha canviat. Abans era una persona que venia de fora normalment, que no tenia arraigo raig ací en, en el poble i ara doncs, perfectament pot entrar una persona Eh, del poble en recursos inclús familiars en apoyo familiar però probablement a lo millor eixa família té 3 o 4 desempleats uh -huh. entonces eixe és el, el que ha canviat el perfil de, d'eixe usuari eh? que ara diguem que és un usuari que per nosaltres abans era normalitzat, eh? en una família normalitzada i ara sí. comença a, a, a ser una família moltes voltes desestructurada la setmana passada es va celebrar el Dia del Treball amb les últimes dades de la EPA del primer trimestre de l'any que mostren un, alarma, un alarmant empitjorament del mercat laboral. El ritme de destrucció de llocs de treball no ha parat de créixer, arribant al conjunt de l'Estat a la xifra de 6.202.700 aturats, una taxa d'atur del 27,16%. A la província d'Alacant, la situació és encara més preocupant amb una taxa de desocupació que se situa en un 29,61% superior a l'estatal. Pel que fa a les xifres de la nostra comarca, la taxa de desocupació està entorn al 14% en el primer trimestre de l'any. La població que té una menor taxa de desocupació és la de Guadalest, al voltant del 3%, i els que més en tenen són els de la Vila Joiosa i Confrides, al voltant del 9%. Pel que fa a Sella, la taxa és del 13,4%, amb uns 50 desocupats. Ha fet un any de la posada en marxa de la reforma laboral imposada pel govern i les dades són estremidores, ja que ha multiplicat la destrucció d'ocupació, ha provocat major desigualtat en el mercat de treball i ha fomentat la proporció de treballadors en condicions precàries i amb menys, i amb menys drets socials i laborals. Hem parlat amb José Ramón Olsina Pérez, veí de sella de 60 anys, que ha treballat tota la seva vida com a fuster, amb 36 anys cotitzats, i porta dos anys a l'atur. La cosa va fer fatal. No hi ha cabalta ni a Jo feia freder després. I la cosa no n'hi no ha res, absolutament res. Tota l'obra s'ha separat i la gent té molta part i no, no fa res. empreses estan tancades. Però el meu baix d'edat és impossible. Perquè ara els contrats que estan fent són contrats basura, que es contracten avui i demà es al carrer. I entonces no hi ha forma d'una de... persona major de 60 anys, no, no la vale. L'Ajuntament de Sella ha estat un dels que més llocs de treball ha creat en la campanya de l'estiu. Programes com Em Corp, Pamer o d'altres han servit per donar feina a tant a joves com a gent més major. En les passades campanyes s'ha arribat a crear fins a 10 llocs de feina comptant socorristes, brigada de Pamer, neteja del poble, manteniment de la piscina, etc. L'any passat ja van ser reduïdes aquestes ajudes i programes i tan sols es va poder contractar el lloc de socorrisme, dos persones, mitjançant una subvenció de la Diputació d'Alacant, segons paraules de la senyora alcaldessa. També confirma que aquest any tampoc hi haurà campanyes de pàmer i encorp. corp. Seia sí, ja ha estat els últims mesos sense recollida dels contenidors de reciclatge. Aquesta situació repercuteix negativament sobre l'economia del poble, a més, de la imatge de deixall deixa i brutícia. Primerament, si no reciclem, augmenten les tones de brossa orgànica encarint el rebut mensual i, a més, els diners que podria ingressar per reciclatge es perde. Segons Hernández, el motiu d'aquest incompliment en el servei de recollida de residus sòlids urbans es deu a la demora en la resposta per part de les empreses consultades. No obstant, aquestes gestions haurien d'haver escomençat l'any passat abans de que s'esgotara el contracte amb l'empresa que oferia el servei mitjançant la moncomunitat de la bona aigua. Actualment, aquest servei es presta en normalitat, segons l'Ajuntament. La periodicitat no serà mensual com fins ara, sinó que serà en funció de la capacitat dels contenidors. Aquest fet redueix el servei que s'oferia, però es manté l'import de la taxa que abonen els veïns. La empresa encarregada de la prestació del servei de reciclatge serà Saica. Aquesta empresa a portarà el cartó i paper a una planta de la Cant i els plàstics i envasos a la planta de Baressa, que està situada en Benidor. Aquest servei es finança en part en la matèria reciclada, per això és important que el poble es consciencie per tal d'aconseguir el màxim de material reciclat. Des de Gabilo Ràdio, desconeixem el procediment mitjançant el qual s'ha adjudicat el servei a aquesta empresa. Des de l'Ajuntament, no hem volgut donar declaracions al respecte. Pel que fa a la recollida de residus voluminosos, com mobiliari, electrodomèstics, etc., aquest servei el prestarà l'Ajuntament de Sella conjuntament amb el de Rlleu. Amb ajuntaments, han aconseguit un camió cedit per la vila per a aquest fi, i el fet de posar-lo a punt mecànicament ha estat el motiu de retras en la prestació del servei, segons l'alcaldesa. L'Ajuntament de Cella ha creat un punt de recollida que estarà situat a l'aparcament de la part de dalt del cemiteri. La falta d'informació dels vells del poble sobre aquest servei de recollida de residus ha generat que les deixalles es deixen en qualsevol contenidor i fora del termini establert. El passat 4 d'abril, el Ple Provincial de la Diputació d'Alacant va aprovar el Pla Provincial d'Estalvi Energètic per al 2013, on se li coincideix a sella 35.000 euros, dels quals 1.700 seran d'aportació municipal per dur endavant el projecte de renovació i substitució dels fanals de l'Ermita i pàrquing per il·luminació LED així com de l'il·luminació de l'Ajuntament. Ahir es va celebrar la festa de les paelles a la plaça major organitzada per la comissió de festes, com cada any al mes de maig. El primer premi se'l va portar la paella del casino i el premi a la pejor paella el va rebre con conlleix tradició la barrica i s'avento. Després del dinar, la bandeta La Chinta va amenitzar la vesprada amb la seva música fins les 9 de la nit. Fins així les notícies del mes de maig. Tornarem el mes que ve amb més informació. Y a continuación pasemos a la sesión de las entrevistes a sergio y antonio y pregunta ya respond y respondan me pregunta hola carles a mes en cambiate un poco el formato de las entrevistes wi la presenté mi portem un trocé selectes y el proper dimecres la llnzaremos sincera y aquí ha tingut el player de entrevista a la que Avui portem a Antònia Pérez Pérez, presidenta des de fa 6 anys de l'associació Ames de Casa, Lucentum de Sella. Però la entrevista no estava sols ella, ens acompanyava la seva junta directiva. Però deixem que ella mateixa ens les presente. La junta directiva ja, Maria Mercedes Mas, secretària. Dolores Català, la tesorera. Amparo García, la vicepresidenta. Aquesta associació ja té 30 anys de vida, el seu inici està ven al local de la l'abadia i des de fa ja més de 20 anys la seu seu la tenen a la primera planta de l'edifici de la biblioteca. També ens va contar com va ser l'inici i les prèvies que han passat fins ara. Per ella ho va organitzar tot esta està a Nati. Aquesta senyora que és decidida poble que sí, ja sí. té 97 anys un dia, encara viu. És la que ho va organitzar, ella i Teresa la plaça, Teresita, uh -huh. La primera presidenta, crec que va ser Maruja, Maruja, Maruja la peluquera. La segona, ja han passat almenys quatre. La segona, Rosa la flaca, dos. La tercera, Amparo. Amparo. I la quarta, doncs ja. pues quatre. No, no. Antonia es comenta que ha accedit al càrrec mitjançant un relleu natural ja que ella era la vicepresidenta en l'anterior junta directiva. Pel que es veu, el proper relleu arribarà igual. Aquesta associació va iniciar, va iniciar les seves activitats amb cursos de manualitat, tot i que ara és amparo la que s'encarrega d'ensenyar a les noves aprenents. Sí, així va tindre, ja fa molts anys, que va vindre una senyora de Benidorm a ensenyar a, a pintar. Van vindre, que claro, pagaban la chica, va vindre unas cuantas semanas. Y en después va a enseñar Amparo. Y en después Amparo, es va a enseñar y es la que ha enseñado. Pintaban en a cristal, nacimiento. Y yo en Tinc, yo, yo, yo, yo me embaixé, yo en casa Tinc. Genoveva nos va a enseñar, porque anaba la vila, a la asociación de Ames de Casa enseñase. I pues, ella ens va ensenyar. Va venir, va. I tenim moltes coses pintades, moltes. 30 anys que s'ha fer la fundació, esta, sí. han fet de tot. I després hi tenim aquestes coses que pintaven també. Sí. Figures. Sí. Eh, figures. El sí. Ahir es van dur aquelles però no es van acabar de pintar. La seua festivitat la celebren el dia de Santa Anna, amb missa, dinar i música. Bé, bueno, sí, el dia de Santana Anna, celebrem el dia, perquè normalment Santana Anna és la patronat de Sant Anna, també, celebrem aquest dia, tots els anys, que anem a dinar, bé, bueno, cada dos paga el seu, des de l'or, perquè no tenim prou diners, en deu euros que paguem l'any no podem dinar i totes aquestes coses. Normalment venen també, perquè per la vesprada estem allà la plaça, com és en, en juliol, i fem orxata i, i venen també sense ser. Participa la gent del poble. Clar, I no anem a dir perquè no sou, no veu la gota de l'orxaca. Que tenim la bandella, la rondalla, que m'ho toca la rondalla, les danses, i l'orxaca per la vespre. Aquesta associació es finança amb una quota anual de 10 euros i el cobro realitza a domicili amb caps de grup, que són membres que col·laboren amb la junta directiva. La presidenta, Antonia, es compta ara com la relació en les diferents administracions? Eh, pues L'Ajuntament mos, en fin mos donava, l'únic que en guany encara no mos ha donat, sempre m'ho ha donat alguna cosa, sí, mos ha donat, però en guany no, que jo vaig, vaig en quant en quant a, a recordar-ho, i sí que mos ho donaran, però jo veig en quant. I de conselleria? No, no res, res, res, eh? res, res, de fora no traiem ni un duro. També van saber el perquè del seu nom Lucentum i és perquè les diferents associacions de mestreses de casa de la província estan agrupades en una agrupació provincial, fet que els ajuda en descomptes, cursos o xerrades que poden sol·licitar. Respecte al relleu generacional d'aquesta associació, estan preocupades perquè l'elevada edat fa que hi hagi moltes baixes degut a les defuncions i la seva secretària, Mercè Mas, es dona una possible solució. Joven, no tenen, perquè les coses que es fan no les llamen l'atenció. La no. eh, si el... sí, bueno, no però si entrara més gent a l'a lo altres coses. ja, mira, una vista, voresem si la Fins així el temps de l'entrevista. El proper dimecres podreu escoltar l'entrevista sencera a Cabilo Ràdio, on s'anunciarà quina és la pròxima actuació que té pensada l'associació de més de casa, Lucentum de Sella. Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta. I donem pas al reportatge on Pere ens sobre el reciclatge. La llei 10 2000 de residus de la comunitat valenciana és la que regula la recollida i tractament dels residus produïts en tota la comunitat. És a dir, s'ocupa de tot el cicle de vida, podrien dir, dels residus, des de que s'originen i s'arrepleguen en els municipis fins al seu tratament final, ja siga el reciclatge o l'eliminació final en una bocadora. Les directrius que s'han de seguir en tot aquest procés de tractament dels residus les marca el Pla Integral de Residus, que naix com a conseqüència de la llei i que dividís la comunitat valenciana en diferents zones per a les quals s'estableix un Pla Sonal, el qual, a que sí, marca ja les accions concretes que s'han de fer en cada zona. Cella es troba en el Pla Sonal número 15, el qual abasta els pobles de les comarques de la Marina Alta, la Marina Baixa i el Campello. Amb l'objecte de minimitzar el cost de transport, el cicle de recollida de residus establert en el Pla Zonal és el següent. Els residus es recullen en cada municipi en contenidors de forma selectiva i es separen els residus orgànics, el paper i el cartró, els envasos lleugers i el vidre. Concretament, s'ha de col·locar un mínim d'un contenidor per cada 500 habitants, segons preveu el Pla Nacional de Residus. I és que, de fet, un dels principals inconvenients que troben els ciutadans és la falta de contenidors o la distància a moltes cases. Una vegada recollits els residus en cada municipi es transporten a una de les dues plantes de transferència en funcionament, situades a Dènia i Benidorm, ja que aquests municipis es consideren com dos centres de gravetat de la producció de residus de tota la zona 15. Aquestes plantes de transferència actuen com a centres receptors per a l'acumulació dels re de residus de tots els municipis, per tant de portar-los, posteriorment, a les instal·lacions de tractament final, ja siga una planta de reciclatge o un abocador. Tot i que és funcionament normal marcat per el Pla Sonal, s'accepten variants. Així, el Pla també considera el transport directe dels residus des dels municipis fins a les instal·lacions de tractament final, com en el cas de Sella, que envia els residus urbans, els orgànics, els del contenidor verd, a la planta de tractament corresponent, ubicada al Campello. En el nostre cas, també el paper i el cartró o el vidre segueixen un camí diferent i van directament a una planta de reciclatge sense passar per la planta de transferència de Vinidorm, on només portem els residus d'envasos. Cal destacar així que una part important del preu de la gestió dels residus és la que es paga en la planta de tractament final, en la del campell o en el cas de sella. Aquest preu es deu a que, en aquestes instal·lacions, els residus que no han sigut separats en origen es classifiquen per portar-los al seu destí final en una planta de reciclatge o un abocador definitiu. És a dir, que paguem per la feina que no hem fet nosaltres en casa, i que, en el cas de Sella, és de 50 euros per tona. De fet, l'existència d'aquestes plantes de tractament va tindre una conseqüència molt important al principi i que tots van poder veure en Sella. com va ser la clausura dels abocadors incontrolats de residus solis urbans i inerts que existien en tots els municipis. A Sella recordareu que estava per la zona del racó del Boix. Pel que fa a altres tipus de residus, el pla sonal també fa referència a ells. A ser, per exemple, per al tractament de residus inerts, les restes d'obra, bàsicament, existeixen en la, marisa, en la marina baixa dos abocadors de runes autoritzats, avenidorm i a la vila. Si bé, es preveu la construcció d'altres abocadors controlats de residus inerts en les comarques afectades. Per altres residus especials, com les piles botó, els electrodomèstics, els residus voluminosos, etc., el Pla Sonal preveu també la construcció de coparcs o punts verds, que són llocs on els ciutadans poden portar aquests residus per enviar-los posteriorment a una planta de tractament. Mentre no estiguen construïdes aquestes instal·lacions, l'Ajuntament hauran de disposar de mecanismes per a la seua recollida. Com han explicat els companys en les notícies d'aquest mes, ja sabeu que en Sella s'ha habilitat un punt per a la recollida de residus voluminosos, ubicat en l'aparcament de dalt al costat del cementeri encara que només es poden aplicar-hi l'últim dijous de cada mes. Per a les piles gastades també podem trobar un xicotet contenedor a l'Ajuntament. Sí. Els objectius del pla sonal es concentren bàsicament en la minimització de la producció de residus i en la seva valorització posterior, és a dir, en reduir la quantitat de residus generats en els municipis valencians i que els que es generen es puguen utilitzar posteriorment i es pugui obtenir algun valor d'ells, millor tant el reciclatge o el compostatge de la matèria orgànica. Per aquesta raó, el Pla Sonal també estableix que les ordenances municipals s'han d'adaptar a les seues prescripcions i autoactius, incloent aspectes com horari i freqüència per a recollida de contenidors, requixits a ciutadans, ús de contenidors, minimització de residus o exigències ambientals per a empreses. A més, el Pla Sonal també considera imprescindible la participació de ciutadans i dels agents socials, raó per la qual obliga a la realització d'una campanya de conscienciació social, destinada no sols a donar informació sinó també a promoure l'educació mediambiental en els municipis. De fet, siga pel motiu que siga, és cert que el reciclatge ha crescut considerablement en la comunitat valenciana, tot i que en els últims anys s'ha estancat. En 2002, cada valencià seleccionava i col·locava al contenidor corresponent una mitjana de 8 kilos de paper i cartró a l'any, 10 kilos i mig de vidre i 8 kilos i mig d'envasos mixtos, plàstics i llandes. En 2006, les xifres pràcticament s'havien duplicat i actualment continuem en xifres paregudes, amb uns 20 quilos de paper per cartró, paper i cartró perdó per ciutadà i any, 14 quilos de vidre i 18 quilos d'envasos, encara que les xifres estan per davall de la mitjana espanyola. Al remat, com heu vist, la nostra participació com a ciutadans és molt important en el tractament de residus. Primer, per col·laborar amb l'Ajuntament i fer que el cost del tractament siga mínim, i després, per exigir que ens faciliten la faena col·locant un número adequat de contenidors i que facin una recollida de residus amb prioricitat i eficàcia. Tal volta com a ciutadans, el que hem d'aplicar és la coneguda regla de l'estrès R. Reduir, reutilitzar i reciclar. És a dir, en primer lloc, i el més important, evitar la generació innecessària de residus. Després, si és possible, reutilitzar els residus que inevitablement hem generat donant-los un altre ús. I finalment, si no sabem què fer amb ells, tirar-los al contenidor adequat perquè es puguen reciclar. En resum, que hem de fer el que hem fet tota la vida els nostres majors. Aprofitar l'oli que s'obre per a fer, fer sabó, les escorfes d'amelda per encendre el foc o algunes restes de menjar per a les gallines. I ara us deixem David i Àngela que ens explicaran l'activitat cultural d'aquest mes i la cançó que han triat. A motiu de l'aturada indefinida d'un grup emblemàtic com és Obrim ens hem volgut sumar a la multitud de seguidors que han après i gaudit amb la seva trajectòria. Com ja sabeu, des dels seus inicis, en els 90 fins ara, han sigut abanderats d'un moviment sociocultural expressat amb la música. Han encapçalat aquest reviscolament que ha viscut el País Valencià recentment i han marcat una generació. D'una banda, han exercit de germans majors per a tots els que han vingut darrere. Han aplanat el camí a artistes, no només vinculats a la música. D'altra banda, han normalitzat l'ús del valencià en la música fora de les fronteres lingüístiques i han actuat habitualment en Europa, Amèrica Llatina i fins i tot al Japó. No se sap si el comiat serà definitiu o temporal. De moment, deixarem de veure'ls actuar sobre els escenaris. Com que ens queda la seva producció, us deixem amb una peça en què ells mateixos parlen dels seus inicis i fan memòria. Si tanque els ulls. Si tanque els ulls de tot el que vam fer Aquelles nits d'estiu quan no teníem res Unes motxilles buides i uns bitllets de tren Les festes un poble on vam arribar Un sopa a la fresca amb un got a la mà els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions, unes guitarras velles, banderes als balcons, la innocència a la cara, els somnis als pulmons. Ballar entre la gent, llançar un crit al vent, saltar de l'escenari, tocar metges i el cel, sentir-nos com un núvol sota un mar d'estels. Si sí, tanque els ulls, Se tanque el sol. Se tanque el sol. mà es nervitzar la panja abans de començar. Les primeres cans són les primeres emocions.quitatar les belles banderes als balcons. Ten no sense la cara són el alsspulmon. Palar entre la gentça militarment. i tard de l'escenari tocar més les exerc. Senti-nos com un noà si tanque't i recorda tot el que estimat, i es torna com el cor, em tornava a tegar, l'alegria senzillat, l'emoció compartida, pel demà que encara em veu anyat. Si tanque'l, si tanque'l, si tanque'l, si tanque'l, Ara comentem els titulars de la secció de cultura. Com es va anunciar la presidenta de la banda, Amparo Alemany, a la Coveta dels Omnis, el proper 25 de maig, la banda actuarà al Palau de les Arts de València. Tindrem la sort de poder assistir com a públic ja que s'ha organitzat un autobús. Pablo es donarà més informació a l'agenda. La Rondalla ja va fer un concert a Sant Joan la setmana passada el podeu sentir en un programa especial de Cabilo Arradi. Podrem comentarlo amb algun dels seus componers la setmana que ve. I us avancem que a la Cobeta tindreu les seccions habituals. El refrany, el poble llit i a Creacions parlarem del llibre i Encima Gràcies, que relata una interessant experiència vital. La resta al programa de la setmana que ve. Continuem amb la secció d'esports amb David i Antonio que es comentaran l'actualitat del món de l'esport. L'actualitat esportiva ens porta en primer lloc a parlar de la lliga de Llargues i Palma. Anem per la desena jornada i els enfrontaments han sigut els següents. En primera de Llargues. Tib i B 0. En primera de Palma. Sella a 10, calc 3. Segona de Palma. Xàbia 10, cella 2. Tercera de Palma, grup C. Sella 8, Benidorm 10 cer de Palma grup B. La nocia 9, Sella deu. La setmana vinent es disputarà la onzena jornada en les seues partides. Primera de llargues, Sella Benimimagrey. Última partida que estava plaçada. Sella B acabarà la seva participació en la lliga. Primera de palma. Seella agost. També és l' últimatima partida d'aquest equip i hi és una partida plaçada. Segona de Palma, descansa. Tercera de Palma grup B. Seella Tibi. Tercera de Palma, grup C, Par cent Sella. El passat divendres, Pau i Jordi van jugar a la partida de festes d'Orbo. D'una banda, estaven Jan, Rodrigo i Jordi, que van guanyar 10 a 3, Amàlia, Sarasol i Pau. Respecte a l'escola de pilota, dos equips estan disputant la fase dels Jocs Escolars de Raspall. D'una banda, l'equip Benjamí, format per Arnau, Àngel i Antonio, han guanyat en quarts de final 5 a 1 a l'equip de Beniarveig al trinquet de Murla. D'altra banda, l'equip aleví, Antoni i Alfredo, han guanyat pel mateix resultat a Calp al trinquet d'Orbo. Des d'ací, felicitem els xiquets, als pares i els monitors que ja esperen rival per a les semifinals. Pel que fa a Pablo, aquest, a més de les seues partides de trinquet, ha començat la seva participació en la Copa President de Diputació, torneig on juguen els millors pilotaris del moment i que segueix un format similar al Bancaixa. És el primer gran torneig del rest de Sella des del món professional. Pablo juga per l'Ajuntament de Murla, formant equip amb Fèlix i Tomàs II. La primera partida fou el trinquet de Massamagrell, la casa de Soro III, actual campió de l'individual i del circuit Bancaixa, i s'enfronta i a aquest i a Santi. La partida fou molt disputada amb un resultat final de 60-45 per a la parella. El mateix Pablo ens comenta les seues sensacions i com va anar la partida. Bueno, la primera partida eh, eh, contra Soro i Santi va empèixer de 45. El primer tren de la partida eh, se'm van anar Pro començar 15 per 30, eh, pense i van reaccionar un poc tard i van començar a remuntar i van posar un marcador de 45 a 35 a favor de, de nosaltres. Ahí van patir de, de un poc de mala sort i de, i de no saber estar eh, contra un gran ju, eh, jugador com el soro no? perquè ell va jugar molt bé i al final ens va guanyar 60 a 45. Esperé que en les pròximes partides, pues, poder sumar punts i poder passar a les cinc fases i poder guanyar alguna, alguna final, que, que és el que més important. La pròxima partida serà el diumenge de 9 de maig, a les 11 mitja, al trinquet de Xàvia, contra Colau, Javi i Colau II. Recentment també ens hem assabentat que Jesús jugarà la Copa 2, també de la Diputació de València, fent parella amb Santi del Llíber. Encara no coneixem els altres equips, ni el calendari, ni els horaris. Si voleu més informació sobre el món de la pilota, podeu entrar al blog del Club de Pilota 3 www.pilotaosella.es, en Facebook, Pilota Ocella, o escoltant del programa Joc i Partida de Capiló Ràdio, dedicat exclusivament a la pilota valenciana. Tot això sobre la pilota, però pel que fa a altres esports, hem de dir que el passat 5 de maig, a la Vila, es van congregar més de 170 palistes de 20 països per a disputar la Euro Challenge 2013, prova internacional de kayak a la mar, la nostra pirauista Aitana Garcia Bernabeu va participar en el K2 individual i en el K2 mixte, obtenint en aquest últim el primer lloc. Des d'ací, volem donar la nostra enhorabona a Aitana i desitjar-li sort per a les properes competicions. I fins ací si arriba l'actualitat esportiva del nostre poble. Tornarem amb més notícies el mes que ve. I ara Pablo Jiménez ens explicarà què va ocórrer a Sella en el mes de maig de fa cinc anys i en acabar Pablo García es presentarà l'Agenda Cultural del mes de maig. Mai de 2008 va estar un mes carregat de notícies. El Dia de les Paelles, una fita en el calendari festiu del poble, va estar passat per aigua. Una pluja que en Tagarina es va convertir en pedra deixant el barranc tan blanc com si haguera nevat. Les pluges foren protagonistes durant tot el mes i van obligar a suspendre algunes partides de pilota. Tot i això, van poder gaudir del derbi local en la Lliga de Palma, campionat que finalment guanyaria CELLA-B. L'equip juvenil del club de pilota estava també a prop de convertir-se en campions provincials encara que pergueren la final autonòmica de la modalitat de raspall. El dia 6 de maig ens visitava el bus de reciclatge de la Diputació d'Alacant i l'Associació Juvenil El Cabiló estrenava noves camisetes amb el lema «I tu de qui eres?». Mentrestant, les obres de la carretera anaven finalitzant de forma definitiva i mentre s'acomplia el primer aniversari de les obres del Pla Parcial Saleres, les pluges provocaven els primers despreniments de terra. Però, sense dubte, el mes de maig de 2008 va estar protagonitzat per la política. Una bella aspiració dels col·lectius Ciutadans de Sella s'acomplia amb l'inici de l'Agenda Local 21, realitzada amb el suport de la Diputació. El dijous 8 de maig es feia la primera reunió en la Biblioteca amb l'assistència de 10 persones i els set consejals del d'Ajuntament. Les taules de debat, convenientment dirigides per tècnics, permetien... Per primera vegada, plantejar inquietuds, propostes i diferents solucions als problemes que afectaven a multitud de qüestions relatives a Sella. La vella aspiració de la participació ciutadana pareixia complir-se en el nostre poble, encara que fora per un moment. Però el dia 26 de maig va saltar la sorpresa a l'Ajuntament. Un any després de vèncer a les eleccions municipals, l'alcalde Vicente Masplà dimitia del seu càrrec aduint problemes de salut. Natàlia Hernández, que havia sigut la sorpresa de les llistes populars de 2007, es convertia en alcaldessa accidental, càrrec en el que completaria la resta de la legislatura. Les reaccions, òbviament, foren molt nombroses i la notícia va transcendir a la premsa escrita. L'oposició va voler veure una estratègia programada abans de les eleccions, doncs el projecte del Pla Parcial Saleres s'havia enquistat degut a uns problemes administratius derivats de la implicació directa de l'exalcalde. Mentrestant, aquest al·ludia a problemes físics, la decisió de dimitir, deixant de forma definitiva l'Ajuntament que va governar durant 13 anys. I així acabava un mes on, per cert, es va registrar un naixement i on la rondalla de Sella va aclaparar l'actualitat cultural del poble amb el seu concert al Teatre Wagner d'Asp i a l'església de Santa Anna amb motiu de la primavera. Arribem a meitat de maig i tornem, com cada mes, al magazín mensual de Cabiló Ràdio per informar de les activitats més destacades que celebraran les properes setmanes a Sella i la Marina Baixa. Per començar, ens en anem fins la ciutat de València. I és que la Unió Musical de l'Aurora té prevista actuar allí, al Palau de les Arts, el proper 25 de maig. El concert serà a la seta de la vesprada i es farà conjuntament amb la Unió Musical de Senyera. La banda, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sella, han organitzat un viatge per acompanyar els nostres músics podràs anar per 5 euros si eres soci de la banda o 10 euros si encara no ho eres. La comissió de festes està preparant ja la 18 fila de mostres i cultura mediterrània de Sella per al proper 15 i 16 de juny. Podem avançar que entre altres activitats enguany es comptarà en l'actuació del grup Desarmint i a més a més amb exposicions una sobre els anys 20 Cella, preparada per l'Arxiu i una altra amb motiu del 30 aniversari del Club de Piloto. Hi ha prevista una reunió informativa de la Comissió de Festes en les Barraques per a proper diumenge 9 de maig. En quant a activitats de la Marina Baixa, cal destacar que al Teatre Auditori de la Mediterrània a la l'anuncia el diumenge 26 de maig a les 8 de la vesprada es celebrarà el quart clàssic internacional sobre la Mediterrània, Baile de Primavera, amb interpretacions de Vivaldi i Estraus, entre altres. Podreu accedir per 6 euros. Edipo és l'obra de Seneca Teatre que continua al Teatre Auditori de la Nuccia i que encara si no heu vist tindreu l'oportunitat de vore el 31 de maig a les 830 i de la vesprada. A la Vila Joyosa i al seu Teatre Auditori Berto Romero ens ha preparat una de les seues sessions d'humor per al dissabte 18 de maig i a la que podreu accedir per 16 euros. Fins al 20 de maig vos podeu inscriure al curs d'herberos i licores que promociona el Museu de Relleu que es celebrarà en dues sessions una el 25 de maig i l'altra l'1 de juny a eixa localitat. Més informació a www.museuderrelleu.org Estos per al mes de maig Tornarem el mes de juny amb una nova agenda cultural Bon mes de maig a tots I fins així el magazín del mes de maig Queden fer possible Pere García, Paolo García, Paolo Jiménez, Antonio Pérez, David Mas, Sergi García, David García, Angela Baldó, Laia Mas i un servidor, Carles Llorga